A VÉRKERESZT Észre sem vették az időmúlását. A rozmaringgal, rózsával és gránátalmával illatosított likörbornak már több, mint a fele elfogyott a kristálykorsóból. A kandalóban hamuvá omlott a parázs. Az éjszakai őrjárat óráról órára felhangzó, távoli kiáltásait sem hallották. Nem tudták abba hagyni a beszélgetést. Főképp a királynénem aki évek óta először nem retteget attól, hogy a kárpitok mögött egy kém rejtőzik, hogy továbbadja minden szavát. Nem tudta volna megmondani, hogy megnyilatkozhatotta valaha is ilyen szabadon, hiszen a szabadságnak még az emlékét is elfeledte. Soha nem találkozott olyan férfival, aki több érdeklődéssel hallgatta, és több megértéssel válaszolt volna, akinek figyelme ennyi nagy lelkűséggel párosult. Jól lehet még sok-sok nap állt előttük, hogy tetszésük szerint összejöjjenek, mégsem tudták rászárni magukat, hogy véget vessenek bizalmas közléseik orgiájának. Mindent el kellett mondaniuk egymásnak, a királyság helyzetéről, a békeszerződésről, a pápa leveleiről, közös ellenségeikről. Mortimernek be kellett számolnia fogságáról, szökéséről, számkivetettségéről. A királynénak pedig be kellett vallania a lelki gyötrelmeit és elszenvedett sérelmeit. Izabella előre láthatóan addig akart Franciaországban maradni, amíg Edvard is megérkezik, hogy hűség esküvel hódoljon a francia király előtt. Orleton püspök, akivel London és Dover között titokban találkozott, ezt tanácsolta neki. Úrnőm valóban nem térhet vissza Angliába, amíg a deszpenzéket el nem űzik, mondotta Mortimer. Felségednek ezt nem szabad, és nem kell megtennie. Az utóbbi hónapok során határozottá vált az a szándékuk, hogy kegyetlenül meggyötörnek. Csak arra vártak, hogy valamiféle őrült lázadást kíséreljek meg, hogy aztán elzárhassanak egy kolostorba, vagy távoli várba, ahogy kegyelmet hitvesével tették. Szegényzsán barátnöm, sóhajtott Mortimer, sokat szenvedett miatta. Egy fahasábot vetett a tűzre. Neki köszönhetem, hogy megtudhattam, milyen ember kegyelmed, folytatta Isabella. Éjszakánként gyakran magam mellé hívtam az ágyamba, annyira féltem, hogy meggyilkolnak. Ő pedig ilyenkor kegyelmedről, mindig csak kegyelmedről beszélt. Így értesültem szökésének előkészületeiről, és így segíthettem elő menekülését. Jobban ismerem, Lord Mortimer, semmint hinni. Néhány pillanatig kissé zavartan hallgattak, mintha még vártak volna valamire. A kandalló felé hajló Mortimer mélyen hasított állát és sűrű szemöldökét, megvilágította a tűzfénye. Ha nincs háború Akvitániában, szólalt meg ismét a királyné, ha nem ír a pápa és nem jövök fivéremhez a békeügyében, Bizonyosan tudom, hogy végzetes szerencsétlenség ért volna. Tudtam, úrnőm, hogy ez az egyetlen lehetőség. Higgyel, nem nagyon volt kedvemre a királyság ellen indított háború. Ha mégis hajlandó voltam részt venni benne, és az áruló szerepét vállalni, mert más dolog jogaim védelmében lázadni, mint átállni az ellenfél táborába. Igen, csak szívére vette az akvitániai hadjáratot, és mindenképp igazolni akarta magát. Ez azért történt, mert tudtam, hogy felséged megszabadítása csak akkor remélhető, ha meggyengítjük edvárt királyt. És ugyancsak én kezdeményeztem, hogy úrnőm Franciaországba jöjjön. Lankadatlanul dolgoztam rajta, amíg felséged meg nem érkezett. Mortimer hangját tompa remegés hatotta át, Izabella a szemhéja félig lezárult. Újai gépiesen igazgatták az arcát keretező, az amfóra két fülére emlékeztető szőkefonatok egyikét. Ezt a sebet az ajkán nem ismerem, honnan ered? kérdezte. Úrnőm férjének ajándéka, egy ostor csapás nyoma. Amikor Edward hívei a szerencsétlen emlékű Shrewsbury-nél letepertek, akkor ütöttek meg. De kevésbé voltam szerencsétlen önmagam miatt, kevésbé az esetleges halál vagy a reánváró börtön miatt, mint azért, hogy a felségedért folytatott harc eredményeként nem vihettem úrnőm elé a deszpenzék fejét. Ez nem mindenben felelt meg az igazságnak, a határőrvidék bárójának harcias elszántságában legalább akkora szerepet játszott birtokainak és kiváltságainak megmentése, mint a királyné szolgálata. De e percben őszinte meggyőződéssel állította, hogy Izabellát akarta védelmezni. És Izabella hit neki, mert hinni akart. Annyira remélte, hogy egyszer támad egy bajnoka, aki kivívja igazát. És íme. Most itt áll előtte a könnyű, de eltörölhetetlen sebb helyjel jelölt bajnok, aki nagy, inas kezével kardot ragadott érte. Fekete öltözékében, mintha csak egy lovagregényből lépett volna elő. Emlékszik-e Mortimer barátom? Emlékszik-e a Gráelent lovagról szóló költeményre? Mortimer összevont a szemöldökét. Gráelent? A nevet már hallotta, de a történetre nem emlékezett. Marie de France egyik könyvében szerepel. Ezt a könyvet épp úgy elorozták tőlem, mint minden egyebet, folytatta Isabella. Ez a grálent olyan erős, olyan kedvesen becsületes és híres lovag volt, hogy az akkori királyné ismeretlenül is belé szeretett. Magához hivatta, és amikor a lovag megállt előtte, eképpen szólt hozzá. Grálent, barátom, én soha nem szerettem a férjemet, de kegyelmedet szívem mélyéből szeretem, és a kegyelmedé vagyok. Izabella megdöbbent saját vakmerőségétől, és attól, hogy emlékezete épp a kellő pillanatban találta meg az érzelmeit, oly híven kifejező szavakat. Hangjának csengése néhány pillanatig még ott hangzott saját fülében. Aggódva, nyugtalanul, zavartan és mohón leste az új, ráelent válaszát. Bevallhatom-e most, hogy szeretem? Töprengett Roger Mortimer, mintha nem ez lett volna az egyetlen dolog, amelyről szólnia kellett. De vannak esetek, amikor a harcban legvakmerőbb férfiak is furamód ügyetlennek bizonyulnak. Úrnőm, szerette valaha Edward királyt? kérdezte. Mindketten valamiféle csalódottságot éreztek. Miért éppen most kellett megemlíteni Edvárdot? A királyné kissé kiegyenesítette derekát a széken. Azt hittem, hogy szeretem, felelte. Rákényszerítettem magam a szerelemnek hit érzelmekre. De aztán gyorsan kiismertem azt az embert, akivel összeházasítottak. Most gyűlölöm. Oly heves gyűlölettel, amely csak velem vagy vele együtt hal meg. Tudja-e, hogy hosszú évekig azt hittem, Edvárt valamely természeti hibám miatt tartóztatja meg magát tőlem. És ha már mindent be kell vallanom, egyébként kegyelmet hitve se ismeri az esetet. Nos, legutóbb abban az időszakban, amikor Edvárt kényszeredettem bár, de legutoljára felkereste nyoszójámat, és a legkisebb leányunk fogantatott, Férjem az ifjú deszpenzével kísértette magát ágyamhoz. Ott becézgették, simogatták egymást, amíg Edvárt eleget nem tudott tenni férjé hivatásának. Kijelentette, hogy nekem épp úgy kellene szeretnem hiút, mint őt magát, mert ők ketten annyira összetartoznak, mintha csak egy test lennének. Akkor fenyegettem meg azzal, hogy írok a pápának. Mortimer arcát vörösre festette a harag. Becsületét és szerelmét egyaránt megsebezték. Edvárd valóban nem méltó rá, hogy király legyen, de mikor kiáthatják oda végre minden vazallusának? Tudjátok meg, hát ki uralkodik felettetek, és vonjátok vissza eskütök. Nem igazságtalanság-e, hogy az ilyen ember tiszta erényű hitvest kap? Amikor a világon oly sok hűtlen a szonyva, van. Nem érdemelte volna meg ez a király, Hogy a királyné minden jött-mentnek odadobja magát, Csupán azért, hogy férjét megszégyenítse. De vajon igazán hű maradt-e Izabella? Kétségbeejtő magányosságán nem ütötte rést valamely titkos szerelem. És úrnőm soha nem keresett vigasztalást más karjában? Kérdezte azon a féltékeny hangon, amely annyira tetszik a nőknek a szerelem kezdetén, és oly fárasztóvá válik a viszony végén. Soha felelte az asszony. Még unokafivére Robert Dártó karjában sem, mert ma reggelő nagyon nyíltan kimutatta felséged iránt érzett szerelmét. Izabella vállat vont. Nyilván ismeri dártó árokonomat. számára minden vad egyforma. Királyné vagy koldusnő, nő, néki teljesen mindegy. Valamikor régen a Westminsterben egyszer elpanaszoltam neki elhagyatottságomat, és akkor felajánlotta, hogy megvigasztal. Ennyi az egész. Egyébként hallhatta kegyelmed, mit kérdezett utána. Még mindig oly szűzies életet él, hugom? Nem, kedves Mortimer, az én szívem vigasztalanul üres, és ebbe már nagyon is beleunt. A én pedig még régóta nem merem bevallani, hogy úrnőm az egyetlen nő, akire gondolok kiáltotta Mortimer. Igaz lenne ez, édes barátom? Mióta? Azt hiszem, úrnőm, amióta először megpillantottam. De csak akkor ébredtem tudatára, amikor egy napon, Windsorban Edward király valamiért megszégyenítette, és könyv szökött felséget szemébe. Bevallhatom-e, hogy börtönömben minden reggel és minden este csak felségedre gondoltam. És amikor megszöktem a towerból, az első kérdésem Tudom, Roger barátom, tudom. Orleton püspök említette, akkor nagyon örültem, hogy szabadságához hozzájárulhattam, pénzes ládám tartalmával. Nem az arany miatt, hisz az csekéség, hanem a nagy kockázat miatt. Kegyelmet szökése csak növelte szenvedésemet. Mortimer hálája jeléjül mélyen meghajolt, csak nem térdre borult. Tudja-e, úrnőm, szólalt meg még ünnepélyesebben, hogy amikor lában francia hon földjét érintette, megfogadtam. mindaddig feketében járok, amíg viszont nem látom Angliát, és nem érintek asszonyt, amíg felségedet meg nem szabadítom. Fogadalmának kifejezéseit némileg módosította, és a királynét már-már felcserélte a királysággal. De Izabella szemében egyre inkább hasonlóvá vált Gralandhez, Percivalhoz, Lancelothoz. – És megtartotta fogadalmát? – kérdezte. – Kételkedik benne? Izabella mosolygott, nagy kék szemét elfutotta a könyv, és köszönetkép a kezét nyújtotta. A törékeny kéz befészkelte magát a hatalmas tenyerébe. Aztán ujjaik szétnyíltak, összefonódtak, egymásba kulcsolódtak. Mit gondol? Jogunk van ehhez? kérdezte a királyné hosszas hallgatás után. Én hűséget fogadtam egy férjnek, bármi gonosz is. Kegyelmednek pedig fedhetetlen felesége van. Mindketten Isten színe előtt kötöttünk házasságot. És én oly szigorú voltam mások bűnének megítélésében. Vajon ezzel önmaga ellen próbált védekezni, vagy inkább azt szerette volna, ha a másik vállalja magára a bűnt? Mortimer leült, majd ismét felállt. Királyném, mi nem szabad akaratunk szerint házasodtunk, nem a saját választásunkra tettünk esküt. Nem szívünk óhajának, hanem családunk döntésének engedelmeskedtünk. A hozzánk hasonló lelkek tétovázott. A megvallástól félő szerelem a legfurcsább tettekre ösztönöz, és a vágya a legtekervényesebb kerülőkön jut el odáig, hogy jogait követelje. Mortimer ott állt Isabella előtt. Ujjaik szorosan egymásba fonódtak. Kívánja-e, királyném, hogy testvérekké legyünk? Hajlandó-e vérünk cseréjére, hogy azáltal örökre támasza maradjak, s hogy örökre felséged legyen a választott hölgyem? Hangja reszkedett a hirtelen támadt, szertelen sugallattól, és Izabella válla is megborzongott. Mert Mortimer ajánlatában volt valami boszorkányság, szenvedély és hit, Isteni és ördögi, lovagiasság és érzékiség nyilvánult meg benne. Amiről beszélt az a fegyvertársak és a legendás szeretők vérköteléke volt. A keresztes hadjáratot megjárt templomosok keletről hozott köteléke, de szerelmi kötelék is, amely a rossz házasságban élő boldogtalan feleséget egyesítette, választott kedvesével. Olykor a férj jelenlétében fogadtak vértestvériséget, azzal a szándékkal, hogy szerelmük szűzies marad, vagy hogy elhitessék, hogy az marad. Ez a fogadalom hatalmasabb volt a szavak esküjénél is. Ez a test esküje volt. Sem elszakítani, sem visszavonni, vagy megsemmisíteni nem lehetett. Az a két emberi teremtmény, aki vállalta, jobban összetartozott, mintha ikertestvér lett volna. Mindenük, amiük volt, közös tulajdonná vált. Mindenben védelmezniük kellett egymást, és egyik sem élhette túl, a másik halálát. Bizonyára vértestvériséget fogadtak. Sok emberpárról suttogták ezt, és a suttogó hang ilyenkor nem csak a félelemtől, hanem az irítségtől is remegett. Bármit kérhetek kegyelmettől? kérdezte nagyon halkan Izabella. Mortimer csak a szemhéjával intett igent. Felséget kezébe adom magam, jelentette ki. Úrnőm bármit követelhet tőlem, de önmagából csak azt kell adnia, amihez kedve van. Szerelmem olyan lesz, ami ennek óhajtja. Ha kívánja, mesztelenül fekszem úrnőm meztelensége mellett, és nem érintem, ha megtétya nekem. Bár e szavak nem fették vágyuk valóságát, mégis tartoztak ezzel a lovagi hagyományok megkövetelte tiszteletkultusznak. A szerelmes lovag megígéri, hogy bebizonyítja a lelkének erejét és tiszteletének mélységét. Felajánlja a lovagi próbát, amelynek tartalma a kedves döntésétől függőn örök időkre szól, vagy azonnal véget ér. Beleegyezik királyném, kérdezte Mortimer. Most Izabella jelzett igent a szemhélye Új? Homlok, szív, nézett rá Mortimer. Ha ujjukat szúrják meg, és vérüket egy edénybe csepegtetik, akkor mindketten iznak az elvegyült vérből. Ha hajuk tövénél homlokukat sebzik meg, akkor vérzősebüket egymásra szorítva cserélik ki gondolataikat. Szív, felelte Izabella. A férfi éppen erre a válaszra várt. Valahol a környéken egy kakas szólt, éles hangja áthatolt a csendes éjszakán. Izabella arra gondolt, hogy a közelgő hajnal a tavasz első napjára fog víradni. Roger Mortimer kikapcsolt köntöse a földre hullott. A férfi feltépte ingét, és csupasz mákasa domborult Izabella szeme előtt. A királyné is megoldotta a ruhaderekát. Vállának puha mozdulatával emelte ki finom, fehér karját a ruha ujjából, és felfedte rózsaszínű gyümölcselékes keblét, amelyen négy anyaság sem hagyott nyomot. Büszkén, csak nem kihívó elszántsággal tárolkozott fel. Mortimer leakasztotta ővéről a tört. Izabella kihúzta hajából a gyöngyfejű hosszú tűt és az amforra két füléhez hasonló fonatok lágy eséssel hullottak alá. Mortimer egyre a királyné szemébe mélyezve tekintetét, szilárd kézzel egy kereszt alakú jelet metszett a bőrére, és vére, mint piros kis csermely futott végig, mellének gesztenye színű, ritkás szőrzete között. Izabella hasonló mozdulatot tett a tűvel, ő a bal melletövénél sebezte meg magát. Ajka megrándult, nem annyira a fájdalomtól, mint inkább a fájdalomtól való félelemtől. Aztán előbbre lépett, és keblét a skarlátszínnel barázdált széles melkashoz szorította. Lábújhegyre emelkedett, hogy a két seb érintkezhessen. Mindketten először érezték így közelről egymás testét, és ketteljük összevegyülő, langyos vérét. Éme, barátom, átadom szívemet, szólalt meg Izabella, és cserébe elveszem szívét, hogy éltessen engem. Barátnőm, átveszem szívét, felelte Mortimer és ígérem, úgy fogom őrizni, mint a sajátomat. Nem mozdultak, hogy minél tovább tartson, a mellükön szándékosan megnyitott ajkak különös csókja. Szívük együttemre, szaporán és hevesen dobogott, mintha egymás hangját visszhangozták volna. A férfi három év óta élt szűzies önmegtartóztatásban. Az asszony, Tizenöt év óta várt a szerelemre. Szoríts erősen, barátom, suttogta végül Isabella. Száját a Mortimer ajkát szegélyező fehér hely felé emelte, és félig megnyelt szája mögül harapásra készen villantak fel apró ragadozó fogai. Anglia lázadója, a londoni tower szökevénye, a Velszi határőrvidék hatalmas bárója, Írország egykori főbírája, Vigmór ura, Lord Mortimer, immár két órája Izabella királyné szeretője. Diadalittasan, kielégülten, ábránt képektől szédelgő fejjel lépkedett lefelé, a magán hogy elhagyja a palotát. A királyné szemére nem jött álom. Talán később, majd erőt vesz rajta a bágyadság de most úgy állt káprázó szemmel és kábultan, mintha még mindig egy üstökös keringet volna benne. Szenvedélyes hálával bámulta a feldult ágyat. Csodálkozva ízlelgette az eddig nem ismert boldogságot. Soha nem hitte volna, hogy száját egy férfi vállára szorítva fogja feltörő sikóját elfolytani. Ott állt az ablak előtt és széttárta a festett fatáblákat. Párás, tündéri hajnal virat Párizsra. Valóban csak tegnap este érkezett volna Izabella? Hát létezett ő egyáltalán eddig az éjszakáig. És ez csak ugyanaz a város, amelyet gyermekként ismert. A világ csak most született meg számára. A szajna szürkén hömpölygött a palota lábánál, és amott a túlsó parton emelkedett, a nál ősi tornya. Izabellának váratlanul a sógornője, Burgundi Margit jutott az eszébe. Iszonyú rémület fogta el. Mit tettem akkor, szörnyett el. Mit tettem? Ha tudtam volna. Most a világ minden valaha élt és most élő szerelmes asszonyát a nővérének, kiválasztott lényeknek érezte. Én ismertem a gyönyört, amely felér a világ valamennyi királyi koronájával, és nem bánok semmit. Hányszor ismételgette magában Isabella-e szavakat, ezt a kiáltást amelyet az immár halott Margit vetett oda neki, a Mombasszoni ítélet után. Hányszor elismételte, anélkül, hogy értelmét felfogta volna. De ma reggel, az új tavasz hajnalán, egy férfi ereje, a hódítás és a meghódítottság öröme végre megértette vele. Ma már bizonyára nem árulnám el. És a királyi igazságszolgáltatás aktusa, amelyről akkor azt hitte, hogy maradéktalanul végrehajtotta, most szégyennel és lelkiismeret furdalással töltötte el. Úgy érezte, hogy ez volt az egyetlen bűn, amelyet valaha is elkövetett.